«Правду сказала дочка демонів, не чув, не чудо дістала ти. Вона моя, матимеш за нею все, що задумала. Гей, соняшна дівчина, послухай, що тобі скаже володар Пальміри. Чудо-риба вмирає на березі, та й надійде казкова рибалка і пожаліє рибу, і кине її в море, та тільки не в те море, звідки викинула її буря». А вкино він її у те море, де він і вітрами володіє. І вже ніхто, прекрасно, Еллінко, не посміє скривдити чудо-рибу. Лише сам господар моря прийде у гості до неї, щоб насолодитися її барвами і чарівними співами. «Чи збагнула мою мову?» «Збагнула, приємне, володарю», — тримтячим голосом сказала Гіпатія. «Але й те, що я хотіла сказати...» що в чудо риби був друг нерозлучний, і рідні риби, і нелюбішує її серцю краї. Друг загинув, батьки далеко, і рідні краї раною ятрять серце, не дадуть жити, не зможе гратися чудо риба у затишному ласкавому морі. Усі ті слова ранкова роса, кивнув лагідно Володар і осміхнувся. Зійде сонце і висушить росу. Такі очі, як твої, такий голос, як твій. Не для смерті, богини. Невже ти гадаєш, що боги творять чудо лише для того, щоб кинути його одразу в небуття? Ах, як це було б нерозумно! Горбата баба із супутників володаря, прикладаючи долоні до грудей, на всі лади вихваляли мудрість і розум тирана. А Гіпатія відчувала, що її слова вже ні до чого. Якась пружна, липка, нездоланна петля гортала її звідусюд, тисла, горнула з такою силою, що годі було опиратися. «Гей, раби!» — звелів тиран. «Кличте носіїв для цариці! Над пальмірою сходить небачене сонце! Подих! Дні, ночі, томління і нестерпне чекання, що діяти, що робити!» Довкола євнухи, служниці, дивляться, стежать, не дають зробити жодного зайвого кроку. Умерти б кинутися вниз високої вежі, де її знайти, як на неї вийти. Довкола розкішні зали, покручені переходи, всюди пильна сторожа. Щодня обмивання, напирання... Її готує для східного тирана, Як заморську харч для багатого ласуна. Що йому прагнення гіпатії? І втрачена любов, і туго за вітчизною. Жадово володіння затумалило його розум, почуття. Він не здатний вчинити те, Чого б так бажалося дівчині. Ах, бодай ще хвилиночку волі Звернути край мока на рідний берег вийти на знайому скелю і кинутися в море, і стати нереїдою, і полинути на хвилі за вітром далеко-далеко, і забутися-забутися навіки. Спокійно, спокійно шепоче щось в глибокій схованці серця, доки живеш не все втрачено, жди терпи, надійся. Ах, моє серце, чого сподіватися? нової любові, хай навіть визволення надійде, їй вже не знати ні щастя, ні насолоди життя, бо ніколи не засяють нічні очі такою ласкою, як ті єдині неповторні очі. Усе минає, і все залишається. пливе настирлива думка, хто це промовляє, хто? Тиша довкола. Блискучі хитрі очі і земли закутків буравлять, стежать, не дають засередитись, відпочити. Приходить мати тирана. Суха висока жінка закутана у чорне. Гостро дивиться на рабиню, мовчки оцінює. «Встань! Встань перед сонцем, пальміри!» – кричать євнухи. Гепатія не ворушиться. Байдуже дивиться на товстих прислужників. Навіщо їй вставати? Перед ким? Ради чого? Страх? В неї нема страху.